Imnul 29 Despre descoperirea spirituală a lucrărilor Sfintei Lumini Și bunătățile dumnezeiești li se fac vădite numai acelora cu care s-a unit Dumnezeu prin împărtășirea Sfântului Duh. De unde vii? Cum intri în lăuntru chiliei mele, închisă din toate părțile? Acesta este un lucru minunat mai presus de cuvânt și mai presus de minte, faptul că vie în lăuntrul meu întreg, odată și că strălucești și te arăți luminos, ca luna în plină lumină. Îmi este neînțeles și mă lasă fără grai Dumnezeul meu. Știu Cătuiești cel ce vii ca să luminezi pe cei ce șed în întuneric și sunt uimiți și miez din cugetare și cuvânt văzând o minune ca aceasta, o minune străină care întrece toată zidirea, toată firea, orice cuvânt, totuși voi spune acum tuturor cele ce binevoiești să mi le spui, o neam întreg al oamenilor, împărați și căpetenii bogați și săraci, monași și mireni, Toată limba pământenilor, ascultați-mă acum când vă grăiesc povestindu-vă iubirii de oameni a lui Dumnezeu. I-am păcătuit ca niciun alt om din lume și să nu înțeleagă cineva că spun aceasta din smerenie, căci am păcătuit cu adevărat mai mult decât toți oamenii, am săvârșit toată fapta păcătoasă și toată răutatea, ca să ce o spun pe scurt, dar mai știu... Că m-a chemat și în data am ascultat. Dar unde ai înțeles că spun că m-a chemat el? Oare la slava lumii? Sau la desfătări și odihnă? La bogăția? Sau la prietenia cu cei avuți? Sau la altceva din cele văzute în viața de-a tăi? Aceasta e blasfemie." Am spus că m-a chemat mai degrabă la pocăință și în data am urmat stăpânului care m-a chemat." Deci, alergând el, eu alergam după el Fugind el, îi urmam ca un câine după stăpânul său Iar când mântuitorul se depărta și se ascundea de mine Nu de nici nu mă întorceam înapoi ca și când l-aș fi pierdut Ci șezând în locul în care mă aflam, plângeam Mă tânguiam și chemam pe stăpânul ascuns dar, lunecând eu astfel și strigând, mi se arăta apropiindu-se, iar văzându-l săream iarăși pornind să-l prind și, fugind acela, repede alergam cu putere și de multe ori îl prindeam apucându-l de ciucurile veșmântului, iar acela, oprindu-se puțin, mă bucuram mult și iarăși zburam și iarăși îl urmăream și așa, Plecând el și venind, ascunzându-se și arătându-se, nu mă întorceam înapoi, nu mă descurajam deloc. Nu încetam să alerg, nu socoteam un abăcitor sau ca pe unul care mă ispitea, Cine nevăzundu îl căutam cu toată tăria mea. Cercetam căile și răspândile unde putea să apară. Mă umpleam de lacrimi și întrebam pe toți care l-au văzut vreodată, pe cine crezi că spun că întrebam, socotești că pe înțelepții lumii acesteia sau pe învățați nici de cum, ci proroci, pe apostoli și părinți, pe înțelepții adevărați, pe cei ce au dobândit înțelepciunea însă și întreagă, care este acela însuși. Hristos, în celecțiunea lui Dumnezeu Deci, i-am întrebat pe aceștia cu lacrimi Și cu mare o a la inimii Să-mi spună unde l-au văzut pe acesta Sau în ce loc și în ce mod Și după ce mi-au spus aceștia Am alergat cu toată puterea Și n-am mai dormit deloc Ce m-am silit pe mine Ca urmare, văzând el dorul meu mi s-a arătat în oarecare măsură și văzându-l, l-am urmărit, cum am spus înainte, cu putere. Și când el m-a văzut că socotesc toate ca nimic, că socotesc toate cele din lume împreună cu lumea și pe toți cei din lume, din suflet, ca și când n-ar fi pentru simțurile mele și că m-am despărțit de toate din această dispoziție, mi s-a arătat întreg mie, și s-a unit întreg cu mine, întreg, cel ce este în afară de lume și poartă lumea cu toate cele din lume Ținând în mâna sa cele văzute împreună cu cele nevăzute Deci, auziți, acesta a venit în întâmpinarea mea și mi s-a descoperit De unde, cum a venit, nu știu, căci cum aș putea ști de unde a venit cel pe care niciun om nu l-a văzut vreodată, nici n-a cunoscut unde este, unde păstorește, unde doarme, căci nu se vede, cătuș de puțin nu e înțeles deloc, locuiește în lumina neapropiată și în mod negrăit o lumină, în trei ipostasuri, în spații nemărginite, un Tată, de asemenea un fiu, împreună cu Duhul Dumnezeesc, cel unu e trei. Și cei trei sunt un Dumnezeu de netâlcuit, căci cuvântul nu poate exprima cele de neexprimat. Nici mintea nu le poate înțelege clar. El de-abia poate să exprime într cutva cele din noi. Dar atâlcuie acestea nu le pot nici eu, nici altul. Nu pot spune cum e Dumnezeu în afara tuturor prin ființă și prin fire, prin putere și prin slavă, și cum locuiește pretutindeni și în toți, dar în mod deosebit în sfinți, și cum își face din aceștia un cort consistent și ființial, cel ce e cu totul supraființial, și cum strălucește în inima de carne și cum ieși în lăuntul ei, și cum e și în afara tuturor Și cum umple el toate Și strălucește noaptea și ziua Și totuși nu se vede spunem, Oare va înțelege mintea Omenească toate acestea Sau le va putea exprima Nici de cum Nici îngerul, nici arhanghelul Nu le va putea exprima Nici nu le va putea înfățișa Prin cuvânt Pe acestea numai Duhul lui Dumnezeu le cunoaște, le știe ca cel de o ființă și împreună șezător pe scaun și împreună fără de început cu fiul și cu tatăl deci el le arată în chip negrăit toate celor în care strălucește celor cu care se unește din velșug îți spun toate ca trăire reală căci precum orbu de a vedea Vede întâi lumina, apoi și toată creația cea în lumină, o minune, așa și cel luminat în sufle de Duhul dumnezeesc ajunge întâi părtaș de lumină și vede lumina lui Dumnezeu și neîndoielnic pe Dumnezeu, apoi în el le vede pe toate, mai bine zis, pe toate câte le poruncește el, câte le voiește și hotărăște, sau... Celor pe care îi luminează prin strălucire le dă să vadă cele aflate în lumina Dumnezească. Pe măsura iubirii, apăzirii poruncilor, cei iluminați văd și sunt introduși în adâncul ascunselor taine Dumnezești. Precum, dacă intră cineva într-o casă întunecoasă, ținând în mâna lui un sfejnic sau Urând, altuia ce poartă un sfejnic vede cele ce sunt în lăuntul casei, la fel cel luminat cu putere la razele soarelui spiritual vede cele necunoscute tuturor celorlalți și le spune, dar nu toate, ci câte le poate exprima prin cuvânt, căci cine va putea arăta vreodată acele acum câte și cât de mari sunt odată ce sunt tuturor necuprinse și nevăzute? și cine va putea înțelege sau cum va putea măsura și exprima chipul celor fără chip, mărimea celor fără mărime, frumusețea celor nevăzute, cum se va putea descrie prin cuvânt formele celor fără de formă, desigur nici de cum vei spune, dar acestea nu le știu decât numai cei care le văd. De aceea, nu prin cuvinte, ci prin fapte să ne grăbim să le cercetăm, să vedem și să învățăm bogăția tainelor Dumnezești pe care o dorește stăpânul celor ce le caută cu o și au dobândit în mod vădit uitarea lumii întregi și a lucrurilor în ea. Căci cel ce cercetează pe acelea cu hotărârea sufletului întreg, cum nu va uita cu adevărat de toate cele de aici și nu va avea mintea goală de acestea, și nu se va afla îndată singur în afară de toate. Pe acesta, văzândul singur Dumnezeu, Devenit singur pentru el și negând lumea și toate ale lumii, Se unește singur cu el, aflându-l singur. O, înfricoșătoare economie! O, bunătate negrăită! Nu mă întreba de cele experiate astfel, nu le cerceta, nu le căuta, căci dacă nimeni nu poate număra mulțimea stelelor sau picăturile ploii sau boabele de nisip sau înțelege și spune mărimile și frumusețele celorlalte creaturi sau firile și formele lor sau cauzele lor, cum va putea exprima bunătatea creatorului pe care el o arată sufletelor sfinților cu care se unește? Căci îi îndumnezește cu adevărat și pe aceea prin unirea cu sine, deci cel ce voiește să exprime felurile de a fi ale sufletelui îndumnezeit sau firea sau dispoziția sau gândirea lui și să-ți povestească toate cele din el fără să le știe, încearcă să-ți înfățișeze prin cuvânt cum este Dumnezeu, dar nu este îngăduit să cerceteze acestea, cei ce trăiesc în lume sau cei ce trăiesc după trup, ci numai cei ce le primesc acestea numai prin credință, sau imită viețile tuturor sfinților prin lacrim și pocăință și prin toată viețuirea aspră și să alerge prin răbdarea necazurilor, să ajungă, cum s-a spus, în afara lumii. Aceștia le vor afla, cum am zis, toate, fără nici o lipsă și aflându-le, se vor uimi și se vor minuna și se vor ruga și pentru mine, nevrednicu, ca să nu cad din acestea, ci să dobândesc și acelea pe care am dorit și doresc să le dobândesc, dar al căror dor îl șterg și la acopăr acum prin dor. Ai auzit vreodată de așa ceva? Dorul aprinde dorul și focul nește flacăra, dar în mine nu este așa, ci fără să știu cum să o spun, iubirea covârșitoare stinge iubirea mea, căci nu iubesc cât voiesc și socotesc că n-am dobândit deloc iubirea lui Dumnezeu, iar căutând fără săturare să iubesc atât cât voiesc, pierd o minune și iubirea lui Dumnezeu pe care am avut-o, cel ce are o comoară și e iubitor de argint, fiindcă nu are toate socotește că nu are nimic, chiar de are mult aur, așa socotesc că se întâmplă și cu mine nenorocitul în aceasta, fiindcă nu doresc cât voiesc, socotesc că nu doresc deloc. Deci, a dori cât voiesc este un dor mai presus de dor și silesc firea mea să iubească mai presus de fire, dar slăbind firea se lipsește chiar de puterea care o are ea și iubirea moare în chip ciudat când trăiește mai mult, căci trăiește în mine și se epuizează, cum spun că se epuizează, îți voi spune numai aceasta, că nimeni nu poate să le spună aceasta prin cuvânt, să dea, deci, Dumnezeu, care e singur și care e cu adevărat dăruitorul acestor bunătăți, tuturor Celor ce caută aceasta Prin păcăință Și care plâng și se tânguiesc Și se curăță cum se cuvine Și se bucură de ele Ajungând de aici La împărăția La împărtășirea de ele Prin simțire Și să le aducă cu ei Plecând de aici Și să se odihnească întru ele Și să se bucure de viața veșnică Și să se afle Prin vestea și prin acestea părtași de slava negrăită. Amin.